Mm. Uh, veckans gäst Thomas och Dennis mm. De säger ju att man inte ska tänka Men det går ju inte jag, jag tänker ju hela tiden Ja men alltså de säger inte Att man inte ska tänka De säger bara att man inte är tanken Utan man är den som tänker tanken Men, men hur då liksom ska, ska sluta tänka Nej du ska bara sluta haka upp dig på att du tänker. Sluta tänka på det du tänker på. Mm. Men det där med att jag tänker, alltså är jag. Cogito ergo sum, eller vad, vad han sa. Nej, men det. Eh, Thomas och Dennis menar att jag är, därför tänker jag. Alltså jaget kommer före tanken. Vadå? Nej, jag fattar inte. Är Det bättre att vi lyssnar på avsnittet så kan man få det. Hej och välkomna till avsnitt 32 av Bonuspappan och Plusmamman. En pådomlivet om livet i en bonusfamilj. Betyngt punkt på föräldraskap. Varför pratar du och så råt? Lågt? Du pratar jättelågt tycker jag. Menar du svagt? Men vad sa jag då? Du sa lågt. Inte det är samma sak? Nej, svagt är ljudstyrka. Lågt är om jag pratar så här. Och nu pratar jag högt. Du är så knasigt. Ja, men det är ungefär samma sak. Men varför pratar du så svagt? Tyckte du det? Lite. Nej, men det, då blir lyssnarna mer uppmärksamma. Då får är det de öka för att vi spelar lite. in ifrån sängkammaren? Ja, vi kör en horisontell podd. Vi testar det. Liggande och om ni, om ni hör något som liksom andas väldigt tungt så är det för att heller ligger precis bakom oss och sover. Ja, det är en bonusdotter som har somnat. Men vi kan väl börja med att säga att vi sänder i samarbete med familjeträdet. Eh, alltså företaget i Ystad som har Specialiserat sig på samtalsterapi med bonusfamiljer som då har lite problem. Ja, och en jättespännande sak är ju faktiskt att de precis nyligen har fått rättigheterna till ett amerikanskt sånt här, vad kallas det, arbetsmaterial. Just det, det kanske vi får vara med och testa lite. Som är specialinriktat just bonusfamiljer, och det har inte funnits i Sverige förrän en sin gång. Nej. Så det ska bli jättespännande, dels ifall vi får. Kanske var med och pilota det lite. Mm. Och dels att alla andra kommer få ta chans att ta del av det. Och Stina Pettersson som har familjeträdet och även i vår expert hör ni lite senare i avsnittet. Ma Martin? Ja? Får jag göra lite reklam? Ja, Va vad är det för något? Jo, men du vet jag har ju fixat mina naglar. Ja, och jag tyckte att de blev så himla bra. Mm. Och jag tycker att de tjejerna är så himla bra. Det var när du, ja, först hade du tjejkvällen här hemma. Ja. Och, och sen var du iväg och gjorde ordning inför jul. Ja, så jag skulle vilja göra lite reklam för dem. Får jag det? Ja, ja. Lite till kort. Ja. De heter Atelier Naglar och Skönhet. Ligger här i Varberg på Norrgatan 17. Och just nu, om man uppger en kod som är MARIA18 när man bokar så kan man få 20% rabatt. Det är en schysst Maria18? Ja, är Du är 18 år är i sinnet. År. Jag tror det kan vara det årtalet. Mentala. 2018. Ja, 2008. Ja, det, det verkar bra. Ja. och Det kan ju vara så när man är förälder vi inriktar oss mot föräldrar så kan man ha lite torrt på pengar. Heter det på pengar? Jag blir helt så här handikappad nu. För, nej, funktionshindrad när jag ska prata för att du, du påpekar att jag säger saker fel. Funktionsvarierar. Ja, ja se där. Nu påpekar du igen. Men i alla fall, det är inte fett med pengar ja, när man är förälder och då kan det vara lite schist med 20 procent rabatt. Det är ju 20 spänn på hundralapp. Vad heter det om, om det inte är fett? Då är det tort. då. Så du men, det nej, blätt, det är tunt. Tunt och tunt. fett. Man har det smalt. tunt. Jag har man har det lite har, Man har det tunt. Ja. Ja. <laughs> ja. Vad finns det där på den här ateljén? Naglar finns det? Ja, men de har det mesta från topp till tå. Fransar, naglar, ansiktsbehandling, massage, vaxning. Så här microblading. Vad De liksom, de de gör små de skär jag vet de skär inte. lite grann bara. Nej, men jag tror att de fixar ögonbrynen på något sätt. Uh -huh. i fall det, spray Ja, men jag sade makeup. Spray tan vet jag vad det. När men... vi ska gifta oss och du ska sminka dig så här fint och sätta på det. Behöver jag en spray tan de när vi ska gifta det? oss. Du behöver helrenovering när vi ska gifta oss. Ja, Antonio. Ja, Nej, men hur som helst? skönhet och allt inom skönhet. Mm. Atelier, naglar och skönhet på Norge 17. Jag ska inte rabbla telefonnumret här, det får ni googla upp. Ja. Ehm, förutom det här med sängkammarpodd och... Eh... Alltså det måste ju höras heller andas just nu. Ja, hon har. Nu piper det lite. Oh, men... piper lite. Vi, bara hon inte vaknar så kör vi vidare tycker jag. Jag tänker så här också nu när vi ändå är i sängkammaren och du har... Jag har ju mitt biologiska barn här och du har ditt bonusbarn här. Ja. Det, det kan ju vara lite sådär känsligt när man precis har träffat någon. Och så har de sina kids i sängen liksom. Mm. Det, Men ja, just det. Ja. ja, alltså som när du och jag träffades. Då hade ju heller och jag bott själva ganska länge. Väldigt själva. Inte, till och med utan de andra barnen ja, för att vi hade ett lite speciellt boende då mm -hmm. som vi inte ska gå in på här. Mm -hmm. Men, och då hade vi ju delat säng i alla fall i tre månader hon och jag. Mm. Och så kom du in på arenan som tjuren färdnan. <laughs> Nej, men då är det två saker jag tänker på. Det ena är att för, du, för dig som kom in då så kanske det kan kännas lite konstigt att ha ett barn som inte du ja. känner Nej, i sängen. Det är lite privat. Precis som lära känna ja. den vuxna. Och sen så, å andra sidan då så har ju barnet sedan länge då, vart van vid att få sova hos sin mamma eller då hos sin pappa och kanske känna sig utkastad ur sängen när man bara säger nej, nu kommer det en ny och du får inte vara med här längre. Lite utkonkurrerad nästan har jag. Så man får kanske göra en någon slags utfasning mm. nu, så att det blir så brutalt. Ja och det har vi ju egentligen, det är ju någon enstaka gång. Ja nu blir det minst som ett bonus att hon ja. just nu när det, när det bara är hon här egentligen eftersom de stora barnen ska vara hos sin pappa. Ja, men som en liten special treat. Ja. Men jag tänker att... Jag tänker så säger jag alltid. Jag tänker att... Jag mm. tänker att man ska inte tänka så mycket. Men Jag menar bara att både den biologiska föräldern får tänka på att bonusföräldern kanske inte tycker det är lika hippt att ha kidsen I, början, i sängen. I början kanske lite, lite, lite, ja, det inte är så bekvämt. Ja, eller kanske är. Det gör liksom och så får bonusföräldern tänka att man kan ta det lite chill och inte kicka ut barnet ja, ja. helt och hållet. Kan man där. inte göra. Nej. Nej jag, har, jag har inget emot det. det. enda skillnaden är egentligen att eh, jag får ligga lite längre ut. Var det på, din mage på... som pep nu? Ja, min mage. Du ligger jag här i mitten av pipning. Heller piper med sin andning ja. och du piper med din mage. Vi skulle anställa någon som kunde filtrera ljudet så det blev ännu bättre. Detta är väldigt Nej, det är, är lite, lite hårdare på. längst ut på kanten av sängen bara. Men jag är ju re redan levbryten eftersom vi har varit då i gympahallen idag. Så att, eh, ja, eh, Vad är vi någonstans i podden nu? Är vi liksom på veckan kanske? Ja, så, och eh, vi har varit och haft gymnastik i, eh, i Bildal, i en gymnastiksal där. Var det där ja, vi var? Vad är Bildal? Där. Bildal, det är ett postnummer. Det är ju södra Göteborg. Jaha. Det området där. Skintebo. Så vi var i Göteborg? Ja. Jag tror I, vi i var i Kungsbacka. Skolan. Nej, mina föräldrar bor i Kungsbacka. Men vi åkte ju över gränsen där vid Snipen. Jaha, det missar jag. Ja. Nej, det är skolan där min pappa var varit Ja, det är jag en är... av våra traditioner faktiskt. Det är tredje året som vi gör något sånt här fysiska aktivitet. Runt trettondagshelgen. Ja. Ja. ja. men Jag tycker det är viktigt- det är viktigt i alla familjer, men kanske speciellt i bonusfamiljer att man hittar, det var hemskt vad din mage pratade med oss, mm. att man hittar traditioner och eh, familje alltså det här, det här gör vi, det här gör vi varje år. Ja, och just det här med fysisk aktivitet har vi ju varit inne på, för nu var ju min brorsa och hans barn med också. Och, då, man lär och känna, Ja Man lär ju känna varandra mer när man gör sådana aktiviteter. Och sen fick vi komma hem till specialfarfar och, my, och mm. Käka pizza. Ja. Jättemysigt. Det var också väldigt gott. Eh, apropå pizza har vi ju en annan tradition på nyårsdagen. Men just det, är också tredje året. Uh -huh. Fast vi inte har känt varann så länge. Nämligen bakfyller pizza. Kallar vi det fast vi inte är bakfulla. Precis. Hellre brukar jag säga det. Jag ja, är bakfull. Mm. Mm. Vi hade ju hinderbana idag och ni var ju väg på en sån här upplåsbar stor hinderbana. Ja, oh, det var kul. De hade ju tagit dit upplösbara hinderbanor, studston, mm. klätterväggar, fyllt hela eh, den här stora sparbanks eh, vad heter sparbanken den? Victory Center. Victory Center ja. Och det var ju eh, till förmån för Varberg för liv som jobbar för att hjälpa familjer vars barn har drabbats av cancer. Ja, så det är ju Almers hus i Varberg till exempel som är en del av barncancerfonden Ja, och den här Tyvas dag. Just det, som gör överraskningar för de barnfamiljerna. Och så kom ju superhjältar för kan. nej, superhjältar mot cancer kom ah, ju också dit. Det. Spindelmannen var där. Ja, och Batgirl. Härligt. Så, Helle var ju helt lyrisk. Uh -huh. Hon fick klättra med spindelmannen och ja, det var häftigt. Eh, vi kan väl tipsa om att man kan swisha till varbe för liv som ju är en ideell organisation som de som Arbetare där tar alltså inte ut någon lön. Eh, och man kan då swisha på det här numret. 1, 2, 3, 39, 44, 154. finns på hemsidan också. 1, 2, 3, 39, 44, 154. Eh, alla gåvor där mottagets tacksamt till barncancer. Ja, och de Från. går ju till att hjälpa just hela familjen för att syskon och så blir också drabbade mm. av att ha ett syskon som är drabbat av cancer mm. och de försöker göra det här lite roligare också att de får uppleva roliga saker och ja, överraskningar och. Mm. Nej, det är bra. Det stöttar vi det gör vi absolut eh, vad har ja. mer hänt den här veckan? Ja, det har varit första jobbveckan just det har du. ju varit en stor skillnad man är dagmamma igen Ja och jag är nyhetsreporter igen Ja, oh, hur känns det? Eh, nej, men det har gått ganska bra och ganska snabbt. Mm. Vi håller på att flyttar nu, flyttar upp alla grejer till övervåningen där det är renoverat. Vad har du skrivit om? Oh, vad har jag skrivit om? Jag har bland annat skrivit om snabbmastkedjan Max, men det har jag inte publicerat sen. Gör det det, du reklam för Max nu? Nej, det, det är en kritisk artikel för de har brutit mot kollektivavtalet. Dissa du Max nu? Det får Max ni läsa nu? här i veckan som kommer. Säg inte det högt så våra barn hör det, då blir de mm. ledsna ja, sen har ju du haft lite problem med din fina elcykel. Ja, först var det på tisdagen jag var, yay, min cykel är hel. Och sen var det no, min cykel är trasig. Men precis när bakdäcket hade lagats. Ja. har precis fått hem den mm. och skulle cykla iväg. Så blev det punktering på så framdäcken. Ett annat blir väl om det var, men, men det var Nej, det. jag tror att framdäcket borde jag kunna fixa. jag får göra ett försök imorgon. Mm. Ja, sen har vi blivit intervjuade av Servera om, om våra matsituationer. Det var ett litet lustigt projekt. Väldigt lustigt och tonåringarna var ju väldigt emot detta. Uh -huh. Lite konstigt, vi skulle fota tre matsituationer var per person. Per dag, ja. I fem dagar. Och jag tänkte det måste vara jätteenkelt för ungdomarna att fota. De fotade hela tiden bara snap, snap, snap, snap. Uh -huh. Men bara nej, det var jättejobbigt tyckte de. Och sen skriva också, beskriva lite vad som händer och sådär. Ja. Så det skulle inte bara handla om maten utan allt runt omkring. Ja. Så nu är vi med i den undersökningen. Får det är vi lite se roligt för att du och jag är så väldigt där. olika där. Med? Våra maten. matvanor. Ja. <laughs> och våra, De vill ju liksom lite veta vad vi, vi, vi handlar någonstans och, och vad ja, vi om vi tyckte om att duka fint och så. Och om vi hade och, några och sådana du, jag äter på det som finns, jag äter det som finns. Jag är inte så noga faktiskt, jag är inte så kräsen, nej. Nej, och jag är med så här, ja men duka fint och mm. laga mat, mm. ja. Ja, ha, sen har du varit iväg lite på bio, då var jag och Hela och Iva hemma. Ja, men det är lite roligt när man kan dela upp familjen, det har vi pratat om förr. Att när man är en bonusfamilj så är man oftast en väldigt stor familj. I alla fall ganska ofta så blir man ju en större sorts familj. Ja. Och då kan det faktiskt vara bra att man delar på sig. Att man utnyttjar, att man är två föräldrar. Mm, så vi var tre plus tre. Tre plus tre. Du hade de två yngsta och jag har de två äldsta. Mm, och kolla på Star Wars. Mm, och när det bara lite. Ja, <skratt> Just det, han har varit lite trött. Ja. ja, och sen har vi hunnit med lite poker har du hunnit med. Och jag har kört lite spinning och spelat lite jazz. Och... Men du har ju varit så himla duktig och tränat. Ja, jag har försökt komma igång nu i alla fall. Inte det är lite klisché? Artat. Att man gör det precis efter nyår och så. Nu? Ja, det skulle jag kalla det. Vad, vad säger jag när jag säger fel? Klyscha uttalar du det. Okay. Det är en klyscha och jag säger ja, inte <laughs> ja, Det är lite artat att börja träna det. efter nyår. Sen är det väl också det att gymmen har sådana här gratis då Du är så snål. Så då kan man passa på. Ja, I vanliga fall spelar jag innebandy. Då kan jag inte köra spinning samtidigt. Ja, men du har varit jätteduktig. <laughs> ja, tack, tack. Eh, mer spännande så var väl inte vår vecka, tror jag. Nej, det var nog, det var nog spännande, mm. tycker jag. Men eh, nu är det väl snart dags för vår intervju. Och det är ju med två andra goa podcasters. Just det, kollegor får vi väl säga. Kollegor, ja, de har ju podcasten Thomas och Dennis podcast. Ja, <laughs> just det, jag tycker alltid det är så roligt med namnet där. Ja, det är ju väldigt träffande. De råkar ju heta Thomas och Dennis. Det är ju fantastiskt. Det varit på ett sätt kul om de inte hette det. Men hade en podd som hette Thomas och Dennis podcast. Ja, som om du och jag skulle starta en podcast som hette eh, Micke om... Och... Molle? Nej. Kom du ihåg den? Det var, <laughs> en, det var kanske en av de första Mickey filmerna. Micke och Stellas podcast. Men Micke och Molle, vet du inte vad det är? Det vet jag väl vad det är. Ja. Det är ju så här Disney. Ja. Det är en Eller räv var och en hund. Jo, det kanske det var. Som blir de kompisar. Det var en av de första filmerna jag såg på bio. Är det jag? den första Är <laughs> Det var två killar alltså. Ja. Men blev något kära. Eller Nej. var de bara kompisar? De älskade varandra djupt och innerligt. Aha. Det var Brookback Mountain i en cartoon. Ja, de växte upp i en garderob. Och så kom de ut. Precis. <laughs> ja, <det här> är... <laughs> nu kommer vi bort, långt bort från ja, ämnet. Men vi, vi ska göra en intervju med, med två andra poddar. Ja. ja, och det tycker jag är härligt. Att vi... Poddar och de poddar och att vi poddare, poddar tillsammans. Att vi samarbetar lite, ja. Ja, för jag kommer ihåg det när jag pratade mycket om Sofia Triumf. Ja, just det, tidigare avsnitt. Ja, för jag tänkte liksom: Wow, att han ville vara med i våran lilla podd. Som har värvet, som, som har är jättestor. Jättemegapodd. Och då sa han det att han ville försöka ställa upp så mycket som möjligt för att han tyckte att just den utvecklade den här konstformen. Konsthållningspodd, ja. där skulle vi hålla ihop. Mm. Och det tänker jag ta fasta på. Så att Nej, oavsett, så hur stora, stora. <laughs> oavsett hur stora vi blir så tänker jag aldrig bli mallig och säga Jaha, hur många lyssnare har ni då? Utan Exakt. om jag tycker om deras, det ja. de pratar om och det de står för då kan ta vi vara med. Dem. Dem. Då är vi med. Mm. Vi är med. är med. De är med. Alla är med. Det håller jag med. Yeah. Sen innan vi kör igång i intervjun så måste jag säga att ju mer jag tänker på det här att jag inte ska tänka desto mer tänker jag på själva tanken. Men du har ju missförstått det. Det är inte det att du inte ska tänka. Nej, det. det är det att du ska inte tänka så mycket på just det du tänker på. Ja. Utan du ska liksom säga, ja, nu tänker jag. Men det är inte så farligt. Jag ska lyssna väldigt noga här nu i alla fall för att se om jag förstår. Det är faktiskt så att de rekommenderar det i deras podcast. Ja. Att man ska lyssna på, och de har ju även ljudböcker. Då ska man lyssna på det. Kanske lägga undan det ett tag. Och sen lyssna på det igen. Ja. Och sen... Men förutom, förutom det så ger de ju inga tips eller är råd eller det är inga övningar man ska göra. Utan de säger ju faktiskt det som är lite temat. Det står mentalträning försämrar prestationen. Ja, det är lurigt alltså. Men, så vi, på det sättet menar de ju att man ska tänka mindre men de menar inte att du ska sluta tänka. Nej, det är tur det. Är. <laughs> ja, så om ni blir osäkra här nu så kan ni alltid backa tillbaka och lyssna en gång till. Mm. Eller på något annat avsnitt av podden. Är du redo för vår podd nu? Ja, det tycker jag. Vi har många bra avsnitt. Men det här kommer Thomas och Dennis. Hej och välkomna till podden Dennis och Thomas. Mm. Som också är poddare. Ja, Just. precis. Det är kul att få intervjua kollegor. Det har vi väl gjort någon enstaka gång förut, tror jag. Maknuckare och. Kristoffer mm. mm. Vi kan väl börja med att ni får berätta lite kort om er själva Vad ni jobbar med och vad ni lever i för familjer Precis, Dennis heter jag, Dennis Westerberg Och jag har flera olika jobb Men det jag gör allra mest är att vara föreläsare Jag är ute och föreläser på företag och Oftast under rubriken arbetsglädje Men själva ämnet är hur vi människor funkar mentalt och sen har jag skrivit en del böcker och sen så coachar jag människor med psykisk ohälsa oftast. Men även businessfolk och idrottsmän och så. Och sen så spelar jag musik och håller på med eventproduktion. Men det där kan ni googla. <laughs> men, men, men familj, jag, jag är gift med Lena Bergqvist. Det är mitt andra äktenskap, mitt sista, <laughs> för, för vi är så kära och älskar varann. Och, och sen har jag då två så att säga, egna barn, Jakob Ardern, de är 24 och 25 år gamla, bor i Stockholm och har egna familjer. Och sen har jag en bonusdotter som heter Kim, som är 27 år gammal och bor i Göteborg. Mm. Mm. Och det låter ju som att du är uppvuxen här i Skåne. Vi är i Landskrona. Mm. Ah, ja, jag är uppvuxen i, i en liten by som heter Furulund, Men jag bor i Landskrona sedan 11 år. Mm. Mm. Och Thomas bor en bit härifrån. Ja, jag bor i Hässleholm. Uh, före uppvuxen i Nystad, så jag har inte jag dialekten. Uh, Spännande 20 år i USA. Uh, man kom hem 2004. Uh, träffade en tjej då, och... Uh, och där fick jag min bonusdotter. Eller pluspappa nu kan vi säga. Ja, vi bor inte tillsammans längre. Utan, men, men jag anser att fortfarande att hon är min dotter. Mm. Och hon skickade till mig igår då. Och ett grattis på farsdag och sådana här. Ah, ja. Så, ja, Så det, det är underbart. Det är Absolut. Och hon är... Oh, 24-25 någonting. Ja. Ålder är inte så nöjligt. Nej, nej, nej. Nej, nej, jag Nej, ja, Också vuxen, ja. Mm. Mm. absolut. Och du jobbar? Jag jobbar eh, väldigt lite. Dennis- eh, om musiken och eventen- men jag coachar och föreläser- och utbildar och eh, skriver böcker. Mm. Mm. Böcker har ni skrivit- och jag fick upp- eh, lite nyfiken på den här boken- På väg att skiljas, lyssna på detta först- så det var så jag tog kontakt med er. Mm. Sen... Du, försöker du säga något här nu? Att du tycker att vi är på väg att skiljas? Nej, men eller? Thomas Nej. sa faktiskt innan att man kan läsa den här innan man vill skiljas. Mm. Man så... kan läsa den innan man gifter sig också. Mm. Mm. Vi, vi har ju bestämt datum när vi ska gifta oss. Mm. Jag planerar redan mm. för vår skilsmässa. <laughs> och för ordningen, skulden är svår att läsa därför att ja, det är en ljudbygg. Ja, jag, jag har lyssnat på den. Ja. Mm. Har ni något bra råd där? Tycker ni att folk skiljer sig? för tidigt eller för snabbt? Så här är väl utgångspunkten för den boken är att vi har sett väldigt, väldigt mycket lidande i förhållanden. En anledning till att man startar ett förhållande är just det motsatta. Det handlar om kärlek, det handlar om gemenskap, det handlar om, om att kunna skaffa sig ett härligt, underbart liv. Men bland våra vänner och, och i våra egna förhållanden genom livet så har vi sett att det finns väldigt, väldigt mycket lidande. Och grunden för vår bok det är att det behöver inte vara så utan det finns ett fantastiskt alternativ till lidande som är just det motsatta, den här villkorslösa kärleken som boken egentligen handlar om. Mm. Mm. Det låter och, jättehärligt. Absolut och det vi pekar på också, är, nu vet man det är och så bara, man hittar inga fel på sin partner överhuvudtaget. Eller håller Det är den mest fantastiska, underbara människa som finns. Och man berättar gärna för andra hur fantastiskt den är. Och så får man då höra sig, ja lugn, bara snart kommer verkligheten va? Mm. in. Och så men, men det vi pekar på i boken, vilket är väldigt spännande. Det är att det som egentligen är verkligheten, det är just när vi är nöjköra. Vi inte är dömande. Vi har inga förväntningar. Vi ger ja, utan förväntningar det, det är det som är verkligheten. Det Och sen kommer vi in i någon slags illusion om att... Att ah, människor har ah. eh, vad heter det? fel och brister. Ja men det är där vi börjar döma partnerna. Ah. Efter några månader, må några månader eller sex månader helt plötsligt så börjar man lägga märke till en massa saker och döma. Man förväntar sig en massa saker men det gör man inte i början. Och det är det vi vill peka på att möjligheten finns att inte fastna i det utan kunna fortsätta att känna den kärlek. Hur kommer det sig då att vi kommer in i den här illusionen då? Eller vad säger jag säga, att man kommer in i skuggan i mörkret när man ser fel och brister? Jag skulle vilja säga så, sen kan du följa på det som mm. jag skulle vilja säga så att, att när vi inte förstår egentligen hur vi fungerar så tror jag i verkligheten vi kommer in i men det enda vi kommer in i är det är vårt tänkande. Mm. Och när man kan säga var tankar kommer ifrån och var de är så behöver man inte fastna i det. Och fastnar man inte i tänkandet va, då att körvägen fram igen. Mm. Mm. Och ett annat sätt att säga samma sak det är att om det inte vore för de tankar jag har just nu så det enda som vore kvar är kärlek. Mm. Mm. Om det inte vore för de tankar av förväntningar. Om det inte vore för de tankar av besvikelse. Om det inte vore för de tankar av rädsla, Om det inte vore för de tankar av ilska. Om det inte vore för de tankar jag har just nu. Om man får ett ögonblick. Bara låter alla tankar vara. Bara få ett ögonblick. Och det folk tror är kvar då. Det är ju tomhet. Men det är ju inte tomhet som är kvar. Det enda som är kvar är just kärlek. Mm. Men då krävs det också att man förstår vad tankar är. För om man tror att tankar är något annat än tankar så är det ju viktigt att man gör någonting åt dem, eller hur? Mm. Om jag har hemska tankar, vi inte har hemska tankar, om jag har tankar av rädsla, om inte vill vara rädd så försöker man liksom hantera tankarna. Men det är ungefär som att hantera ett monster. Mm. Mm. Det gör man ju bara om man inte fattar vad monster är. den catchphrase är ju det, varför tänker jag det jag tänker, mm. har det, säger ni ofta i den podden. Mm. Så det är det ni sysslar med. Finns det något på det? Att få folk det? Det, det känns som att Det <laughs> ja, alltså Med livet, med det här fantastiska livet som vi ofta tar för givet. Alltså den här livskraften som är i oss. Vi tar den för givet, det är det väl liv. Mm. Ja men det är klart att jag väl Det är ungefär som att man har ström som går in i ett hus. Man lägger inte märke till strömmen för att den inte fungerar längre. Mm. Är ni liksom, Och det är ungefär med livet. Men med livet är... Det är så mycket mer. Alltså med livet kommer allting. Mm. Livet är liksom ren kärlek. Det är kreativitet, nyfikenhet, tacksamhet. Alltså allt det vi letar efter när vi vuxna. Det kommer med livet. Men vi kan titta på barn. De har det hela tiden. Mm. Och det är det vi vill ha. Så vi har väldigt mycket att lära oss av barn. Mm. Och när du säger kommer livet dig med. För så menar du inte kommer kroppen och kommer generna. Kommer hjärtat och kommer hjärnan. Utan det du menar det är faktiskt att oförklarliga liv, den här oförklarliga livsenergin. Som chi ungefär då? Vi kan kalla det vad vi vill va? Religiösa mm. människor kallar det Gud va? Mm. Vetenskapsmännen pratar ju inte om det. Därför är det oförklarligt det liv vi har i oss. Mm. Alltså skillnaden mellan en död människa och en levande. Mm. Och eftersom man inte vet så vill man ju inte vetenskapen hantera något som man inte vet så man plockar bort det faktumet ur ekvationen att vi är vid liv. Mm. Och då blir ju allting oförklarligt. Mm. Men om vi Låt oss bli att prata om vad livet kommer från den här livsenergin vi har. Utan vi bara lägger märke till den. Så är den ju fulladad med alla resurser som kroppen behöver. för hjärtat att slå och läka såret och såret. Och allting funkar på grund av att vi liv är i oss. Tar vi bort livet funkar ingenting. Men detsamma gäller det mentala. Det liv vi har i oss, den här livskraften. Den är ju fulladad av glädje och kärlek och tacksamhet och mod. och Vilkorslöst självförtroende. Det vi kan se hos barn. Men så börjar de att tänka. Och så börjar vi att tro på vad vi tänker. Och helt plötsligt har vi tänkt oss från ett barnasinne till ett... Det är <laughs> Så ni tror inte sådär mycket på det här med tankens kraft då, tänker jag. Tänker jag, nu tänker jag. Ja, Jobbigt. Mm. Men det här med att man ska tänka sig fram mentalt träning och sånt. Det är inte den grej? Absolut inte. För tanken i sig har egentligen ingen kraft. Nej. Utan tanken är helt neutral. Tills vi ger den kraft. Vi börjar tro på den och så vidare. Och det visar när man förstår vad tankar är så är det ingenting att och träna bort. Utan det, det som finns, det som kommer in här... Det är, vi är så perfekta, men vi vågar inte tro på det. Utan vi tror det är fel på oss, så vi måste träna oss mentalt för att vara bra. Mm. Det är Dennis jag vill peka är i, den riktningen att vi är redan perfekta. Vi har oförstörbart välmående, ingenting som kommer att gå. Det finns det hela tiden. Tankar med är någonting som kommer att gå hela tiden. Och när vi ska försöka påverka vårt tänkande då lägger vi till mer tänkande. Ju mer tänkande har din skalle ju sämre mår du hela tiden. Så istället låt tankarna vara mm. och så klarnar det. Där kommer välmöndet. Ni har ju gjort en ljudbok som heter just mental träning försämrar prestationer. Mm. Jag tänker att där är det också lite som ni tänker med att när man eh, startar en relation eller gifter sig eh, så är det verkligheten som är i början. Ni vänder liksom på begreppen där. Mm. Och då känns det som ni vänder på begreppet mental träning också. Gäller det all mental träning tycker ni? Ja, absolut. För att mental träning bygger på en föreställning om att det är något fel. Någonting har blivit fel. Där är något som måste fixas. Jag är inte tillräckligt trygg, jag har inte tillräckligt mycket självförtroende. Jag är inte tillräckligt glad eller tillräckligt kärleksfull. fast det är noll procent sant. Utan det där. Självförtroendet och kärleken och tacksamheten och kreativiteten, det är med för att komma livet. Det är obegränsat. Det är oförstållbart. Det enda som händer är att från det livet dyker det upp en tanke från insidan. En tanke av besvikelse. Så blir man besviken. Mm. En tanke av rädsla så blir man rädd. Och tanken syns och hörs och smakas och luktas och känns i medvetandet. Och när vi ser den, hör den, smakar den, luktar den och känner den. Så glömmer vi bort att det bara var en tanke. Vi tror att den kommer från dig. Du gör mig besviken. Men tanken kommer från insidan och är gjord av ingenting. Men blir någonting i medvetandet. Och när det har blivit någonting så blir det ju gärna allting för den som tänker. Och, och, och det spännande är att mental träning... De har inte, och Thomas jag hur på med det för också ska mm, vi säga det för, för, för att vara lite ödmjuka men det bygger på en föreställning där man inte har förstått vad tankar är mm. tankar är inte gjorda av någonting men blir någonting för den som tänker men, men så fort vi avslöjar tanken som ingenting så inser man att man bara inte gör någonting åt de. de är inte verkliga in the first place. Mm. Många idrottsmän pratar mm. ju om det här och man kan nästan höra i intervjuer vilka som har inne i en process där mm. de då inte ska tänka på resultatet utan bara på sin egen prestation till exempel. Och, och jag vet som Kjell Enhager har gjort experiment med någon som bara får titta på golf och tänka sig att de utför en golfsving mm. och så säger han att de blir lika bra som nybörjare som får vara ute och fysiskt spela golf. Men det kanske är något annat med den typen av målbilder och tankar. Vi förför oss att det är tanken vi vill åt. Vi ska tänka rätt och på rätt sätt och ha rätt tankar. Det finns många problem med det. Ett, vi kan inte styra våra tankar. Utan tankar bara dyker upp. Vi upptäcker det ganska snart alla, att vi får tankar som vi inte vill ha. Men det mest spännande är det att det är det tankefria området som är att vara i flow det tankefri området när vi har inga tankar och det där kan vi inte nå genom att försöka tänka rätt eller tänka bort utan det enda som krävs är att vi fattar vad tankar är det vill säga ingenting och då bleknar de av sig själv Jag har ju spelat golf i tio mm. år mm. men slutade för tio år sedan mm. eh, och jag spelade som bäst när jag inte tänkte ja. mm. eh, men jag hade ju någon slags målbild jag, jag hade någon slags tanke eller idé om hur jag ville känna på något sätt att, att jag ville att mitt slag när jag hade slagit så skulle jag vara i en viss position ungefär men jag tänkte inte på någon teknik utan jag tänkte bara på var ska bollen landa och sen så visste jag att min kropp kan utföra det här om jag liksom är mer nollställd. Mm. Direkt jag började tänka på att, oj jag måste vrida klubban lite åt det hållet och jag måste dra den åt exakt i den vinkeln. Mm. Då blev jag blockerad. Mm. Men, men, men det är det som det handlar om för jag spelar också golf mm. äh, äh, från och till. Mm. Äh, och, och jag håller med det här att det är tankefrågor, det är där man slår mm. bäst så långt. det är där man kommer åt första runden på säsongen mm. man har inga förväntningar. Mm. Vad händer om man spelar på ett shitpå? så kommer man tillbaka, nu sitter den <laughs> och vet jag. Och så börjar man tänka hur man gjorde förra gången och så är det kass. Mm. Det, där finns ju massor av metoder och tekniker att visualisera. Mm. Känn hur det känns när du har fått mm. eh, bollen i koppen. Mm. känna hur det känns när du har, är klar och mm. runden och så vidare. Mm. Kan du också säga då att all den känslan, hur man ska känna, hur man ska säga, mm. att allt är tankar också. Mm. Och om det är, det är tankefria området vi vill åt, <laughs> ju mindre vi visualiserar, ju mm. mindre vi tänker, ju mindre vi bryr oss mm. desto fort har kommit av och desto bättre spelar vi. Så det är, så det är inte det på grund av visualiseringen som du bra. Mm. Utan det är trots allt visualiserande, trots, trots alla säga. tekniker. Det <laughs> vill säga när vi förstår vad tankar är så läggs allt åt sidan. Och det finns ingen hejd på hur mycket flow och i zonen du kan vara som golfare Men också som bonuspappa. Mm. Mm. Mm. När du tänker. Precis. Nej, man, man, men har ni några slags jag tänker då, då och sitter alla där och undrar de vill ju ändå ha övningar. Människor mm. vill ha övningar. Vad, vad, vad säger ni till dem? Be, be, var nyfiken på att du är perfekt perfektskap som du är. Ah. Var nyfiken på det. För det är det tankefria området. När du inte tänker på som du är mest kärleksfull. Som bonuspappa. Eller som extra mamma, Eller vad du nu kallar det. Är mm. med? Så att även alltså, fantastiskt föräldraskap. Det är medfött. Mm. Det kommer från ett tyst sinne när vi har klarhet där inne. Ju mindre vi tänker på, är jag tillräckligt kärleksfull till det extra mm. barnet eller inte va? Gör jag nog rätt om man frågar, Har jag gjort rätt? Är det mer jag kan göra? Mm. Kan ni se hur det kräver massor av tänkande? Mm. Och gör massor av, av kanske osäkerhet och så vidare, osäkra tankar och så vidare. Men när allt det skingras så träder de fantastiska frågorna fram. Mm. Och just det där med alla regler om hur det ska vara. Och vilka mm. veckor man ska ha. och Du ska tycka om mitt barn lika mycket som du tycker om dit och, och, och vi städar på det här viset. Vi ska först dammsuga och sen damntorga. Alla regler, alla regler är gjort av en enda sak, det vill säga tankar. Mm. Och ju mer man tror på tankar, desto mer rigid blir man i sin uppfattning om hur världen ska vara. Vilket innebär att man blir väldigt besviken mm. kring när världen inte blir så som man tänker. Mm. Och, och, och, och även besvikelse är gjort av tankar. Alla regler, alla strukturer, allting är gjort av något så futtigt som en tanke. Det betyder inte att man ska ha några regler och strukturer. Det betyder bara att man ska inse var de kommer ifrån. För när man inser det så får man ett helt annat förhållningssätt till alla regler, till alla strukturer. Man blir mer ödmjuk kring att alla kanske inte tänker som jag. Mm. Så Allting som står i vägen för kärlek, allting som står i vägen för ett fantastiskt förhållande som bonuspappa och bonusmamma. Är gjort av något så futtigt som en tanke. Det vill säga ingenting. Bara en tanke som tänks. Mm. Men jag tänker meditation tänker jag då. Är mm. det någonting som ni är bekanta med. Eller sysslar med. Eller? Finns ett problem med meditation. Man tänker. Ja alltså, yeah, <laughs> precis. Därför att, och det är det, det är det som är det underbara. Mm. I meditation. Det man vill åt är det tankefria området. Mm. Men när vi väl har pratat en stund här. Så kan vi se att alla tankar. Som handlar om att inte tänka. Är ja, precis. Så det, det vi pratar om Thomas yeah. ja, det är ju liksom, det är insiktsbaserat. Mm. det göttja man vill åt, det mm. kommer av sig själv redan om man har lyssnat på det här programmet. Ja, bara att man vet det. Yeah. Du behöver göra ö, vet jag, jag vet att det här är tankar. Jag vet att jag tänker. Precis. Ja Och vi har alla haft de här dagarna som föräldrar Eller bara som människor överhuvudtaget När allt bara flyter på Oavsett vilka kriser som dyker upp Oavsett vad barnen gör eller säger, Så har vi de rätta svaren, det bara flyter på Man vet när man ska krama dem Och när man inte ska säga någonting mm. och så vidare Det bara kommer naturligt eller hur, vi mm. har alla varit där mm. Då kan ni säga det medfött mm. mm. Det enda som stoppar oss från att vara där hela tiden Det är att vi fastnar i vårt tänkande vi är så perfekta, vi är så mycket mer en obegränsad potential är ju som föräldrar, som människor, som syskon, som partner, som allting. Det enda vi behöver göra det är att inte ta vårt tänkande så jäkla allvarligt. Eh, vi har också tänkt lite på det här med eh, mer lycka, mindre stress. Mm. Eh, och bara för att ta snabbt en konkret händelse på väg hit mm. eh, så missade jag avtagsvägen jag har vi mindre lycka och mycket stress mot, mot landskrona och vi visste, och man har GPS och det blir också sådär, då ser man men vi är framme före halv liksom. Vi, vi kommer ha en kvart extra, det är lugnt vi kan leta parkering och promenera hit och sådär då ha, och nej, då plötsligt, oj, 6 kilometer till vända och mm. köra tillbaka vi missar 10 ja. minuter och jag har ju svårt att släppa det jag tror du är bättre Maria på, ja, men du kan inte ändra på det nu. Vi kan liksom inte vända på motorvägen utan får köra fram dit och inte bara vi hinner ändå och sådär Men jag fastnar i det. Mm. Är det någonting som ni pratar om också om att få lycka istället för stress. Alltså, för det första, det finns ingen situation i livet som inte ett klart sinne: spelar skortarna av ett stressat Det vill säga att vi tror ju gärna att det är ansvarsfullt att stressa upp oss även kring stress mm. Mm. så att ju mer jag tänker, det minsta jag kan göra det är i alla fall att tänka kring det mm. Mm. men det, ju, det som händer det är att man bara tänker ännu mer mm. och då har man ju återigen tänkt sig från ett sinne. det här klara sinnet av välmående och tacksamhet och klokhet alla svar kommer ut ett klart mm. sinne så snart sinnet klarar så vet man vad man ska göra mm. Och då kan man börja säga att det är oansvarigt att stressa upp sig. Jag gillar Dennis. Ja, precis. precis. Det. Problemet nu är att de här stressande tankarna kommer av sig själv. Så det finns liksom ingen metod och teknik att försöka tänka mindre genom att tänka mer. Det enda man behöver göra, och det är därför du gillar mig, mm. det är att bara inse att det är bara tankar och då kan man acceptera tanken för vad den är, precis som små barn brukar göra Thomas mm, ja precis, och det är det som är det spännande för att små barn kan också stressa till sig de kan bli förbannade, de kan bli rädda och frustrerade men de fastnar inte i det, och de bryr sig inte om att de är där och det är det stora problemet. Vi vill inte vara där. Mm. Är du med? Mm. Och när vi inte vill vara någonstans, då vill vi göra någonting åt det. Och så börjar tanken mm. hur fan ska jag komma härifrån? Varför stressar jag? Varför kan jag inte bla bla bla? Är ni med? Mm. Mm. Men istället hade vi bara varit okej, okay, får vi veta vad som har hänt? Aha, jag får ett lite stresstankar. Så so what? Mm. För då säger åt barn, eller hur? De börjar så mm. inte. Vilken upplevelse de har? De går in till hundra men sen släpper de och går vidare till nästa. Vi stannar kvar. Varför stressar jag här? Hur kan jag bli av med stressen? Vi vill hellre ha Ebbenflod. Vi vill hellre ha eh, eh, Bergdahl barn är hellre vara där uppe än där nere. Det spelar väl ingen roll det ingår i upplevelsen mm. att ibland mm. är jag där nere mm. och ibland är jag där uppe. Mm. Mm. Och ju mindre allvartag jag bara acceptera. Okej, okay, hissen är nere nu eller jag nere i dalen istället för på toppen. så so what? Mm. Mm. Mm. Det är alltså. Ja, jättespännande. Jag kommer ju att lyssna mer på eran podd mm. måste jag säga. Jag tänkte det skulle vara lite roligt att ni får vara med och svara på ett av våra lyssnarbrev. Mm. Utifrån era tänkande då. Mm. Så att jag läser det nu. Och så får ni svara vad som kommer in Eller hur ni inte tänker ja. <laughs> Hej Jag hatar min sambos ex Hon lägger sig i allt Hon ska vara med och styra allt Även på de veckorna barnen är hos oss Barnen är 11 och 14 år Och de blir väldigt förvirrade av sin mammas Aggressiva kontrollbehov Hon kan ringa dem flera gånger om dagen För att kolla vad de gör Hon ringer min sambo och vi beordrar honom Vad barnen ska äta och göra Ha på sig eller inte Jag blir helt galen min sambo säger att hon inte är så mycket att bry sig om. Men hur kan man ignorera en människa som ständigt lägger sig i? Hur ska jag göra? Måste jag acceptera att hon styr och ställer över våra liv? G. För det första så är, den första meningen var jag hatar. Eller hör. Mm. Den första frågan vi människor kan ställa oss det är var hat kommer ifrån. Mm. Mm. Det vi vill att man ska vara nyfiken på, jag och Thomas, det är att varje eh, upplevelse av hat... Eller varje upplevelse överhuvudtaget kommer till 100% från det tänkande som pågår. Mm. Om det inte vore för en hatisk tanke, vore jag kärleksfull. Mm. Och that's, that's, det är bara så enkelt. Mm. Om det inte vore för den hatiska tanken jag har i mitt sinne just nu, vore jag just kärleksfull. Problemet är nu att man inte förstår vad en hatisk tanke är. Men ju mer vi lyssnar på det här programmet, lyssna på det här programmet en gång till. Och avslöja tanken för vad den är. Alla tankar, vad du än tänker är just inget annat än en tanke bara en tanke. Och när vi avslöjar tanken som en princip gjorda vi ingenting men blir någonting i medvetandet för att vi kan se den, höra den smaka den, lukta den och känna den. När vi avslöjar tanken som en princip så behöver vi inte avslöja varje tanke för sig. Mm, en tanke av hat det är bara en tanke men undrar vad en tanke av besvikelse är. Jo, alla tankar är bara tankar. Finns det någon tanke som inte är just en tanke? Mm. Mm. Det finns det inte men men det fina är, för det är så lite att jag, jag kan känna igen mig med hatet mot somliga mm. människor och ex och så vidare. Men, men det intressanta är, hur, hur mår man när man är hatisk? Hur mår man när man är frustrerad? Hur mår man när man är där? Jo, det känns inte bra i magen, eller hur? Det spänner, det gör ont om man vill göra sig av med detta här. Och, om du tänker att du bryter ditt ben så gör det också ont, men på ett mm. annat sätt. Men vi är tacksamma för att vi har en smärtan i benet så att vi vet att nu ska jag absolut inte åta gay på benet. Okay? Samma smärta finns, eller, eller samma vannsten finns mentalt. När det känns dåligt i magen. När det inte känns bra alls. Det är väl ett mentalt system som vannas. Tumman som har Thomas, fastnat i det tänkandet. Låt det vara. Fastna inte det här. Och det är det som har hänt med gay. Liksom, det här hatiska, hon är säker att det kommer från exet. Men det kommer in ifrån henne själv. Och kroppen gör allt förvarnar henne och då fastnar det i det tänkande. Igen. Nej, nej, det är hennes fel, det är hennes fel, det är mannens fel, det är exsets fel. Men förstå en sak, vi kan inte må dåligt från omständigheterna och åter. Alla upplevelser kommer inifrån och inte utifrån. och in. Och det är goda nyheter. Och det är så lätt att bevisa detta. För när ni läser upp det här brevet så finns det ju inte en enda lyssnare som har exakt samma tankar. Det finns ju en oändlig potential för att tänka kring sitt ex eller sin, sina barn. Eller så. Det finns alltid en alternativ tanke man skulle kunna ha. Och redan det visar att världen inte är objektiv. Och ju mer man förstår att tankar är inget annat än tanke så kan vi säga att det vi upplever av världen i vårt sinne, i medvetandet, är just bara... En version av verkligheten just nu, men utanför den versionen, det vill säga det enda som krävs det är en ny tanke, så kan vi se livet annorlunda. Och det, är, det är fantastiskt att kunna förstå detta utan att behöva göra någonting, utan man bara fattar att det jag upplever nu är just inget annat än en upplevelse av en oändlig potential. Och här kan jag också bara säga en sak till Men liksom Jag är säker på att nivån av hat varierar mm. från dag till dag. Mm. Och hade det då varit från exet- då skulle hon uppleva samma sak varje gång. Men det gör hon inte. Någon dag kanske hon bror och inte lönt att jag bror mig om mig. Hon bara Att hon orkar hålla mm. på. Mm. Är du med? För nästa dag. Åh, den jäkla, hur fan kan hon hålla på sig? Mm. Och då bevisar det att det är helt åtta vad som ingår, eller vad som kommer in från henne. Mm. Från G, inte från exet. Det här känns ju som att, jag vill, backa. att jag vill backa bandet och lyssna en gång till på det här. <laughs> och precis som du säger, lyssna ännu mer på Thomas och Dennis podd och era ljudböcker. Mm, eh, Ska vi säga ljudböckerna en gång till? Mm. Mm. Den ena heter På väg att skiljas lyssna på detta först. Mm. Och sen är den sprillans nya som heter Mental träning för försämrar prestationen. Mm. Och de finns på Storytel bland annat i alla fall. Mm. <håll> Och tack för att vi fick komma ner till Lanskrona och, och ta del av de här spännande... Jag tänkte på en sista tankar. fråga. Tänkte jag, så här. Mm. jag tänker att ni är människor så också. Mm. Så när ni hamnar i argumentation med era respektive mm. kan ni då stanna upp mitt i det här? Oj, nu tänker vi. Eller nu är din tanke. Eller? Det, vi, och det här är lite knepigt. Det vi representerar är ingen ny modell eller en ny metod. Utan det enda vi gör det är förklarar hur vi fungerar. Mm. När vi väl får upplevelsen av irritation. Då är kakan redan bakad. Mm -hmm. mm. Du kan liksom inte plocka ut saltet och ersätta det med socker. I en kaka som redan är bakad. Men om vi intresserar oss mer för själva bakningsprocessen. Mm. Så behöver vi inte irritera oss så himla mycket. Bara för att vi fick fel ingrediens mm. i kakan. Mm. Så om jag förstår det rätt. Så om du då blir arg. Så tänker du inte, nu ska jag sluta vara arg Utan du mer upplever, nu är jag arg, yeah. eller så. Mm. Och det som goda som händer Ju mer man förstår av det Thomas jag pekar på Ju mindre arg blir man mm. Ju färre tillfällen och vilska finns det mm. Och den, den biter inte tag så mycket Utan det är bara en ny upplevelse Och, och, och det som händer det är att Ju mer vi förstår kring de här tre principerna vi pratar om Att vi har liv i oss Att vi är medvetna och att vi tänker Desto annorlunda blir livet av sig själv mm. Mm. Härligt. Mm. Spännande. Vi eh, tar till oss det här och ser hur jag det känner, kan förändra våra det. liv. Mm. Mm. Ja. Ju mer du tänker, ju mer arg blir <laughs> <laughs> <laughs> All du. För det handlar alltid om någon annan. Ja, och, och, och en, en <laughs> sak jag vill bara avsluta med. Lägg inte ditt välmående i andras tankar ja. och andras äh. beteende för då mm. Jättebra. Tack Thomas. Mm. Tack Dennis. Tack ska ni ha. ha det bra. Tack så mycket. Wow. Man blir verkligen knockad av deras energi. Ja, jätteinspirerande. Och kul för oss att höra intervjun igen, även om vi var där. Och ja, var med. för jag tror att man måste höra det här många gånger innan mm. det liksom landar. Och alltså bara deras. De är så lugna. Mm. De försöker liksom inte packa på någonting eller sälja någonting eller säga att så här måste ni göra. Nej. Utan det är liksom bara en slags enkel och självklar livsfilosofi mm. som gör, ja, som vänder på allting på något sätt. Nej ja, smart och intressant. Jag tycker speciellt om det här som de började med att för det har ju vi fått höra ofta. Vänta bara. Tills, ja, just det. Ni, ni har bara varit i år, lägger sig. Ja. Då får ni veta hur verkligheten mm. ser ut. Medan mm. alltså de vänder på det och det är nu vi lever i verkligheten. Det är det som är verkligheten. Det är när du, mm. jag tycker att du är så fin och bra och fantastisk. Mm. Det är verkligheten. Mm. Det tycker jag vi kör på. Vi håller oss till verkligheten. ja. Och så var, Vi skojade lite om det innan Att vi skulle sluta tänka Men mm. det är inte heller det de säger De säger inte att vi ska sluta tänka att vi ska bara tänka Att tankar är inte så himla allvarliga Som vi gör dem Nej, för de är bara tankar De bara kommer och går mm. Utan det som är konstant Är att vi är Perfekta, fantastiska varelser Redan från början Ja, och att vi alltid är det Även när tankarna då Kanske lägger sig som en liten mm. Mörk sordi över allting mm. Det enda jag blev lite oroad över var att, att vi pratar ju mycket om vad vi gör och hur vi tänker i olika situationer och hur andra tänker och, och hur Stina som expert tänker och att det blir mycket sånt där då. Och i våran podd ska vi liksom lägga ner podden då och så får, alla är redan perfekta bonusföräldrar och har perfekta familjer Nej men vi, vi, vi får leva på att alla kommer inte förstå det här. <laughs> Så att det kommer finnas tillräckligt mycket människor som fortfarande kommer att lyssna på våran ja. podd. Och man, kan, man måste tänka och man måste diskutera saker men man får inte eh, fastna i det. Ja, och, alltså jag kan jag ju själv att tänka mm. att ifall jag hade varit i en familj, en bondersfamilj det hade varit väldigt jobbigt och jag hade kanske fått väldigt mycket mothug från bioföräldrar och, mm. och då hade jag tyckt att det var väldigt provocerande att få ett sånt svar att ja men ja. Du får bara tänka annorlunda, eller, eller inte tänka Nej. annorlunda men du ska inte fastna i det. Eh, jag kan förstå att det är ju skönt om man hade kunnat känna så. Ja. Men eh, sen sitter man ju mitt i, mitt i det och då är det kanske inte så lätt. Ja. Så vi fortsätter med podden då? Vi fortsätter med podden. Ja. Några, några avsnitt till. Mm. Vad, vad sa de mer? Eh, de här tre principerna, kommer du dem? Mm. om? Som allting det hängde på? Det sa de på, med det på slutet, att vi har liv i oss och att vi är vi medvetande och att vi tänker, det, det finns alltid i livet. Ja, och att just det här livet som fanns i oss mm. att vetenskapsmännen bara iggar det då tänker jag på dig, för du är ju vetenskapsman Ja, <laughs> vetenskapsorienterad så i alla fall Ja, ja. Eh, att det går inte ja. att förklara Nej Den här livsenergin som gör att skillnaden på en levande människa och en död människa Ja, det beror väl på vad man, hur man ser det jag har faktiskt inte googlat på det om, om man kan faktiskt säga att det finns en livsenergi eller om alla djur och allt all som lever är en slags maskin. Men, men det tycker jag ju inte heller så. Ja, jag, jag har nog inte tänkt färdigt just kring det. nej Det var intressant. Det, det var kul ja. att höra. Och så tyckte om det här att hon sa att ju mer man är som ett barn alltså att barn är mycket mer i nuet. Alltså de när de är arga så är de arga och sen när de inte är arga länge så mm. sitter de inte och tänker ja oh, jag var arg och hur ska jag göra för att inte vara arg?" då är de en ny tanke, en ny känsla. De det, tänker inte så mycket. Nej, och där finns lite som jag eh, om man tänker tänker vidare hur det tyvärr ibland är i skolan att, att man blir begränsad där. Att man ska passa in i ett mönster och, och eh, barnen att barnen är så enormt kreativa och egentligen kan allt. Eller att de inte vet att de inte kan allt. Och jag menar, tror man att man kan någonting så kan man ju det. Så det enda vi lär oss egentligen är att vi lär oss att vi inte kan fast vi kan. Ja, och, och det finns en jättehäftig bok som heter Impro, skriven mm. av Keith Johnstone som var en sån här teaterguru. Han tror jag var den som uppfann teatersport. Där man improviserar fram teater och sådär han var lärare och han tog alla de krångligaste eleverna, då problembarnen, och satte dem i en klass och fick dem att prestera otroligt mycket genom att han liksom släppte löst deras kreativitet. Att han inte försökte få dem att bli fyrkantiga. Mm. Och det, det, det är en sån bok som jag tycker är inspirerande eh, impro. Mm. Jag tyckte också att det var Väldigt intressant att han sa det. Thomas sa det. Att bortom alla krav och regler så är vi alla bra föräldrar. Mm. Men att, vi, jag, att vi har det liksom naturligt i oss. Att vara det någonstans i ryggraden. Eller i, men jag i som inte är biologisk förälder. Då, ja. Har jag också det? Ja, tydligen. Det låter ju bra. Jag hoppas det. Ja, men det att, att vi hade de här ögonblicken då. Det är liksom bara, man vet precis vad man ska mm. göra. Man vet precis. Uh, att man ska, hur man ska krama någon eller mm. säga någonting och att vi alla har haft de stunderna och det kan man väl hålla med om, att mm. ibland bara flyter det och ibland tycker man att man mm. är världens sämsta förälder men då har man bara fått en tanke att ja, man är världens, är, världens är, världens är världens sämsta så förälder det. Så det är det där haka upp sig och jag ska försöka ta till mig det där med, med stressen då. att när jag stressar så blir jag ännu mer stressad för att jag tänker på att jag inte ska stressa eller att, att hur jag stressar och sådär ja, uh, Dennis sa ju det väldigt bra att då tycker man att det är ansvarsfullt att stressa upp sig i mm. en situation. Att på något sätt så tänker jag att du tycker att det är oansvarsfullt att inte stressa över den här situationen som har uppstått då. Ja just det. Att, att man är på väg att bli försenad till ja, exempel. Ja alltså det minsta jag kan göra är att stressa upp mig över ja, det här i alla fall. Det. Jag, jag kan inte vända och ändra på det som har hänt men, men jag kan i alla fall bli stressad så, så har jag i alla fall visat att jag bryr mig men, nej, men mm, jag tror också att vi ska försöka lyssna lite mer på det här. Jag minns att han in... sa att det klara sinnet spelar skjortan av ett stressat sinne. Och det är absolut så är det ju. Du att alla jag spelar skjortan av dig. Ofta. Ja. Mm. Jag stressar lite mindre än du. Mm, det gör du. Det. det är rätt. Eh, ska vi gå vidare och lyssna på vad ja. Stina Pettersson har att säga? Vi får väl säga det till om den som skrev lyssnarfrågan och den nu lyssnar där ute och den kände att jag fick väl inget bra svar på frågan då säger vi spola tillbaka och Aha. lyssna igen. Spola tillbaka och lyssna igen. Det var ett litet Så, annorlunda svar. Ja, det var ett an annorlunda svar. Och, och, och jag kan tänka mig att man kanske blir lite ja. men, men, men testa och lyssna en gång till. Och nu kommer en helt annan fråga, en generell fråga som Stina Pettersson från familjeträdet ska med lite svara på. mer. Vad heter det? Konventionellt? Konventionellt? är som vanligt liksom. Konventionellt svar, ja, just det. Ja. Och, och lite en väldigt konkret eh, fråga. Stina svarar. Ett samarbete med familjetälet. Däckans fråga är, det här med olika regler hos olika föräldrar. Hur tror du det påverkar barnen? Till exempel om det är väldigt olika tider när de ska sova, när de ska vara hemma på kvällen eller kanske när och om de får testa alkohol med mera. Alltså är det verkligen bra för barn om det är väldigt olika beroende på vilken förälder de är hos. Och du några tankar kring detta? Jag tror inte att barn tar skada av att det är olika regler på olika ställen. Det är så livet kommer att se ut och genom att lära barn hantera olika regelsystem förbereder vi också dem för vuxenlivet. Det hjälper dem att skapa redskap och verktyg att hantera det. Och det kan vara hemma hos kompisar, olika lärare i skolan och hos den andra föräldern. Man måste också lära oss att lita på den andra föräldern och att den tar sitt ansvar och gör det bästa för barnet. Och det kan vara så att vardagen ser olika ut hos er och det kan det vara svårt att ha exakt samma regler. Konsekvensen som man får eh, som förälder det är att man får ta att, att ibland blir ifrågasatt att typ, alla andra får göra det här för sina föräldrar. Hos pappa eller mamma får jag göra så här och så vidare. Och det hör ju lite till föräldraskapet. Och här får du välja dina strider. Vad är viktigt för dig att lägga energi på? Men när det gäller frågan om alkohol så finns det lagar som styr. Och det finns åldersgränser för när man får köpa alkohol. Det här är däremot en diskussion som jag skulle ta med den andra föräldern. Där ska man vara överens. Att bjuda eller köpa ut alkohol till sitt barn är olagligt. Vi vet samtidigt att det kan vara svårt att ta emot en ungdom som bestämt sig för vad den vill ha. Och då kan det underlätta att prata med den andra föräldern. Eller med andra föräldrar i skolan till exempel. Hur gör vi när vi ser andras barn ute på den tiden när de egentligen borde vara hemma? Och hur kan vi gemensamt tänka kring just alkoholfrågan? Frågan kommer nämligen att dyka upp. Och många ungdomar testar att dricka alkohol. Och som föräldrar kan det vara bra att vara förberedd. Men när det gäller alkohol. Och att det är bättre att bjuda hemma, för det vet vi vad de får i sig, är det många som tänker. Men det finns mängder av studier som visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma tenderar att dricka mer än de ungdomar där föräldrarna har strikta striktare alkoholförbud. Ni råd till det är att olika regler är okej okay om det inte är regler som faktiskt påverkar barns hälsa på ett negativt sätt. Det viktiga är att du känner dig trygg i dina regler och vet varför du har dem och gör det så tydliga för ditt barn. Lycka till! Stina sa: mm. mm, Så säger du det alltid när vi har lyssnat. På ja, men det är mitt tanke. Mm. Mm. Jag har funderat på vad Stina har sagt, och så, så jag tänker jag: mm, Stina är en klok kvinna. Ja. Och även om hon Konkretna. kanske inte svarar som Thomas och Dennis, Lika filosofiskt. Som Dennis och Thomas, så tycker jag att det är ett väldigt bra svar. Att barn faktiskt klarar mer än vi tänker att de gör. Ja. Att de, och att det var en bra övning inför livet att ha olika regler på olika ställen. Det är också var klokt. Att, att även, om vi hade, även om de hade växt upp i en kärnfamilj och även om vi hade haft exakt samma regler i vår familj och i mm. den, de, de andra familjerna så kommer de ju vara ute i världen ja. där det inte finns likadana regler. Och vi har ju lite olika tider och lite... Ja. Olika och att de lär sig att anpassa sig. Ja. Och jag tror inte det är därför vi känner ju lite att barnen kanske behöver någon dag att ställa om lite. Mm. Men, men det är ju ingenting som blir något stort problem och så. Nej men jag tänker att det kanske finns i andra familjer. Ja. Och så tänker jag, nu tänker jag, det säger jag hela tiden också att jag tänker. Ja. Men jag tänker att eh, jag har tappat tråden, men den kommer komma här igen snart. att eh, Jo, att det finns vissa regler som vi har kommit överens om i samhället. Som att det inte är okej att ge barn under 18 alkohol. Ja, just det. Nej, och att det... då kan det vara läge att snacka med den andra föräldern till exempel. Mm. Så det ja, tack Stina. Du är klok och vis. Jag vi älskar dig. Absolut. Det. Och nu tror jag att vi snart går i mål på det här avsnitt nummer 31. Ja, för du har heller varit snarka här bredvid. Det är inte hört det. Ja, hon har snarkat lite sådär gudligt som småbarn gör vi kan väl just berätta att vi vi... nästa vecka så har vi en intervju med en jurist som heter Linda Ljunggren som vi träffade i Stockholm hon är expert på familjerätt jobbar på en firma som heter Familjens jurist och bloggar också på Familjen och du mm. så där kan ni redan nu gå in och smygläsa lite och så kan man följa henne på Instagram också det heter hon också Familjen och du just det det gör vi, tror jag. Jajamän, men, mm. mm. Så tack för att ni har lyssnat eh, den här veckan. Skriv gärna till oss på bonuspappan.plusmamman eller eh, kontakta oss på Facebook eller Instagram om ni har några frågor. Tills dess säger vi... Nu bör du att... få din sängkammarröst igen, Martin. Jaha, du menar <här> Bengt Magnusson. Din Bengt Magnusson-röst, <här> ja. <här> den låga rösten. Ja just det. inte den här jag Nej, den kan vara låg och stark Den kan vara låg och stark ja, Jag tror det är snart det är dags att eh, släcka lampan Kan inte vi bara fortsätta som vi gör i våran live Vi bara fortsätter, vi har <laughs> ingenting att säga Vi bara fortsätter <laughs> Blir det en live Det är alltid en live Varje måndag är din live mm. Vi kanske ska starta en Youtube-kanal Martin Vi ses i live. Tills dess säger vi oh, vi ska också Ja, Att livet i bonusfamiljen Kan vara besvärligt. Men också härligt Hej då